Е сега, както се пееше в тази песен, ще намерим малко време за изкуство, това, което се случва на арт-сцената. Еклектум. Изложба с това заглавие се открива днес вечерта от 18.30 часа в Галерия Червена точка в столицата. Галерия Червена точка не бива да се бърка с други арт-центрове с този цвят. Нямат нищо общо. Галерия Червена точка е близко до Площад Славейков. Еклектум. Какво значи това? Защо в интернет пространството срещаме определение на тази изложба като небивала изложба? Затова съм поканила сега в студиото на Хоризонта до обед автора Димитър Маринков, художник. Здравейте! Добър ден! Картините ви напомнят на съновидение в цвят и наистина имат небивали форми. Откъде идва вдъхновението за това? Ами, вдъхновението идва от много красиви неща, като примерно от красивите жени. Природата, поезията, но за мен е по-важен въпрос, откъде идва провокацията за създаването на тези творби? И честно казано, тя идва от нашата реалност, която Определено не е особено красива в този момент. Още повече, че ние във вашите картини не виждаме точно красивите жени или красивата природа. При виждаме състотно, един необичаен а, свят, необичайни, необичайни създания, а, с, съвсем различни, различни форми на човешкото, ако мога така да кажа. Ами, да, това е общоприят прием при. Дадени модернисти, си а, метаморфозата между човек и животно, предмет и човек. Но еклектум като понятие е нещо, което аз лично измислих възоснова на древногръцкия термин еклектика, който означава да подбереш а, от дадени образци най-доброто. Но при мен в случай въпросът е точно такъв. Дали, аз подбери, дали това, което ние изживяваме като еклектика, в момента е най-доброто или всъщност е една а, форма на симулакрия, която би трябвало да се замислим най-малкото върху този процес на проду... Проду... Проду... продуциране на такъв тип а... стойности. Казвате еклектика, а дали имате нещо такова предвид, като постмодерното време, в което живеем, в което съжителстват и различни модели, и се преплитат наистина в някакви чудесни образования? Точно в тази насока съм мислил, но смятам, че стониците на модернизма не могат да бъдат преодолени от постмодерното време. Много добре го казахте. Постмодернизма е в културата, докато постмодерното е, на модернизме в а, стойност на културата, докато постмодерното, според мен, е стойност въобще в а, политиката, економиката, социологията, в, в общото ето всички области, в които а, присъстват в нашото мас-медийно пространство като цяло. А, и не само. Видях, че се вълнувате също от а, темата за компютърните вируси и заобщо начина по който ами... новите технологии проникват ежедневието ни. Да, вълнуваме това, защото начинът на създаване на картина не се е променил от хиляди години, а ние само за 100 години имаме такъв разцвет на технологията и то със всеки изминал ден се появяват нови, че аз отново с тази изложба задавам въпроса кои са стойностите на античното или а, тези, които ние смятаме, че в момента създаваме като стойност и вече въпросът е дали всеки зрител, който дойде на изложбата, ще потърси отговор в самия себе си, надявам се Включвате стари и нови работи, новите в същата тази ярка, изкряща, лазурна тоналност ли са, каквато помним от предишната ви изложба? Ами Ми знае, това са три етапа от моето развитие. Първичният, който по-експресивен. Вторият етап е свързан с приказното, метаформозата, метаморфозата, поетиката до някаква степен. И последният етап е изцяло социалния коментар. Което изключително много ме вълнува, когато живеем в общество, където духовността е подложена на сериозно изпитание. Наричат изложбата ви не бивала. На вас харесва ли ви това а, но... определение? Това на вас е прекалено много, но това всеки един зрител може да определи за себе си. Един друг може да каже, че това са небивалици. Трети може да каже нещо друго. Това на вас казва е изключително. Да се върна на тази тоналност, която наистина беше много впечатляваща от предишната ви изложба, която беше наречена Почти там преживяване, това лазурно-синьо, ярките тонове, одушевеното слънце, до каква степен това е нарочно търсен контраст с сивата действителност? Ами, той е търсен до такава степен, че това са само компоненти на цялостното изображение, но те в себе си съдържат а, такъв тип провокация, която да, да съчетае и а, идеята за това, че е възможен изход от а, ситуацията, в която се намира наша духовност в момента. Затова аз искам да сблъскам тези два еклектичното на, мита, подсъзнателното и да се види в този комуникация между тях или сблъсък какво ще се отсее, кое ще излезе наяве, Кое ще остане като константна величина, като стойност. Занимавате се с сценография? Какво добавя театралната рамка към действителността? Ами, значи представлението е точно това, което е една картина. Той има драматургия, режисура, осветление и актьори. Значи театърът е наистина най-великото изкуство, тъй като съчетава абсолютно всички форми на изкуство, открити до момента. То е важно до толкова, доколкото всеки. За мен. Колкото всеки един човек който се интересува от това нещо, но за мен е важно тази гледна точка че аз обогатявам архетипите, които живеят в моето подсъзнание и аз искам да в даден момент да извадя наява и да ги да ги нарисувам буквално като през увеличително стъкло, което да, може да поставите пред реалността. Театър е един експеримент, който ме кара да търси в себе си тези образи които желая да материализирам. Тъй като този процес е много труден. Той изисква жертви, сериозни от страна автора. И а, затова да говорим за театър е <laughs> особено дълга тема, но, съжаление, той не е в това състояние, в което би трябвало да бъде според мен. Сега в 21 век ние наистина живеем по начин, по който животът е все по-доминиран от образи от концептуалната живопис за тези, които обичат, ходят да, по изложби, до все по-детайлните картини на въображаемото в комиксите, с които децата са закърмени буквално след, от след раждането. На вас, коя от двете доминации ви харесва повече? Тази, която концептуализира света или тази, която го разказва като, като приказка в комикс? Значи... До голяма степен. Така нали, не концептуализаме в повечето случаите една пропагандна и реклама в името на търговски успех, което мен не ми харесва. От друга страна, комикса също може би могъл да бъде такъв. Идеята е да има послание, а посланието може да бъде изградено единствено върху образа, който е познат на човешкото съзнание. За съжаление, абстракцията е само един елемент и не може да бъде водеща. Това е изцяло мое мнение, нали? Но смятам, че в днешно време социалният коментар се гради върху познатото. И той е важен. Да, това е интересно. Значи не абстракцията е по някакъв начин връщане към предметната образност. Да, античния, а, а, а, античният нали, а, идеал, който е свързан с нашата съвременна масс медийна поп-култура, която до голяма степен ни а, води до някакви заблуди. Според мен. Напук на деконструкцията на предметите, която осъществява ами, сте Не могли да деконструирате век? думата. Трябва да деконструираме статуквото. Това е моето мнение. Mm. Вече това е по друга тема, нали? Статуквото. Но то трябва да бъде деконструирано. Самоирония и социален патос определяте тази изложба в един кратичък текст към нея да. като психоантропологичен експеримент с самия вас. Ами да, имаме за това, което говорим до момента, процеса на. Изваждане на образите от това, което аз мятам, че е моето подсъзнание, тъй като това може да е заблуда, но този процес също се нарича изложба, рисуване, живопис, задълбочаване в проблематиката на обществото и, и забавление. Не, не по-малко. Благодаря на Димитър Маринков. Днес вечерта от 18.30 е откриването на неговата изложба Еклектум в галерия Червена точка. Улица Дякум, Игнати. Благодаря улица. и аз. Да. Благодаря ви.